14. fejezet Az oázis elpusztult. Lombjuk vesztett pálmák, megtépázott akáciák, széthasadt fatörzsek, letört ágak, betemetett forrás, felhasadt dűnék, homokdombok torlaszolta ösvények, az üdeliget élettelen pusztává vált. Amikor Szuti kinyitotta a szemét, nem ismerte fel a szívének oly kedves békés menedéket, és először arra gondolt, talán már a sötétség országába került, ahol soha nem süt a nap. Még mindig annyi homok kavargott a levegőben, hogy a fény nem tudott áthatolni rajta. Fájdalom hasított Suti bal vállába, amit a bárd megsebesített, és a lába is annyira fájt, hogy azt hitte, karja is lába is szétzúzódott. De csak karcolásai voltak. Nem messze tőle két núbiai hevert a földön, egy pármatörzs ütötte agyon őket. Egyikük még mindig görcsösen markolta a tőrét. Párduc. Vajon hol lehet? Jó lehet, a gondolatai még mindig ködösek voltak. Szutinak eszébe jutottak a núbiaiak, a feltámadó vihar, a vad, szél, az örjöngő sivatag. Emlékezett arra, hogy Párduc mellette volt, de egy és elválasztotta őket egymástól. Szuti a térdére ereszkedett és ásni kezdett. Nem találta a kedvesét, de nem adta fel. Nem fog elmenni erről az átkozott helyről, anélkül az asszony nélkül, aki visszaadta neki a szabadságát. Minden zugot végigkutatott, minden tetemet megfordított. Szerencsére csak a halott núbiai támadók voltak. Míg nem benézett egy hatalmas, szintén földre döntött pálma lombja alá. Párduc ott feküdt, mint egy alvó kislány, aki jóképű udvarlóról álmodik. Mesztelen testén nyoma sem volt sérülésnek, a tarkóján viszont jókora púp égtelenkedett. Szuti párduc szemét fel lassan magához térítette a lányt. Te élsz? Mindjárt te is magadhoz térsz, semmi bajod. A karom, a lábam, gondolom fáj, de ne félj, nincs semmi bajod. Párduc, mint egy kisgyerek, átölelte Szuti nyakát. Menjünk innen! Víz nélkül nem indulhatunk el. Órákig tartott, míg úgy, ahogy kiszabadították a kutat a homok fogságából, de még így is kénytelenek voltak beérni iszapos, sárga vízzel. Megtöltötték vele a két tömlőt, aztán Szuti újabb íjat és vagy nyilat készített magának. Jótékony alvás után a hullákról levet rongyokba burkolóztak a hideg ellen, és elindultak éjszaknak, a csillagfényes éjszakai égbolt védelme alatt. Párduc kitartása ismét csodálatba ejtette Szutit. A halálból való megmenekülés új erőt adott a lánynak. Párduc eltökélte, hogy visszaszerzi az aranyát, és jó módú tekintélyes hölgy lesz belőle, aki minden szeszélyét kielégítheti. Hitt abban, hogy ő a saját sorsának kovácsa, és minden pillanatát úgy élte meg, miközben mohón habzsolta az életet, és szégyenkezés nélkül tárta fele a lelkét. Semmitől sem tartott, csak a saját félelmeitől, amelyeket kíméletlenül elfolytott magában. Csak rövid pihenőket engedélyezett magának és Szutinak, gondosan ügyelt a vízadagokra, ő választotta ki az irányt és az utakat a sziklák és a dűnék kaotikus világában. Suti hagyta, hogy vezesse, és szinte feloldódott a feldult tájban, amely megbabonázta. Hiába is akart volna ellenállni. A szél, a nap és a forróság otthonának minden szegletét szerette. Ahogy közeledtek az egyiptomi határhoz, Pártuc egyre óvatosabb lett. Suti ezzel szemben meglepően ingerlékenyétette, tette, hogy egyre távolodnak az igazi szabadságtól, a végtelen tértől, pedig ő legszívesebben itt élne, mint a nemes antilop. Éppen egy kövekkel körülberakott kútnál töltötték a tömlőiket, amikor ötven núbiai bukkant elő, szinte a semmiből. Egyikük sem hallotta meg a közelettüket, pedig pajzzal, rövid karddal, íjjal és tegezzel felfegyverzett harcosok voltak. Párdúc ökölbe szorította a kezét. Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy így fognak elpusztulni. – Harcoljunk! – súgta Szutinak. – Nincs remény. – Tudsz jobbat? Suti lassan körülnézett, és látta, hogy semmi esélyük a szökésre. Még csak annyi se volna, hogy felhúzza az íját. Az istenek tiltják az öngyilkosságot. Ha akarod, megfojtalak, mielőtt összetörik a koponyámat hiszen mindannyian aljasul megerőszakolnának téged. Megölöm őket! A kör egyre szorosabb lett körülöttük. Szuti már-már rárontott két kolosszusra, akik egymás mellett közeledtek felé, legalább harc közben esne el, gondolta, de váratlanul megszólította az egyik öreg núbiai. Te ölted meg a testvéreinket? Én és a sivatag. Bátor harcosok voltak. Én is az vagyok. Hogyan csináltad? Az ilyen mentette meg az életemet. Hazudsz. Akkor enged, hogy most is használjam. Ki vagy? Szuti. Egyéb Tami? Igen. Mit keresel az országunkban? gyárú erődjéből szöktem el. Elszöktél? Rab voltam. Megint hazudsz. Egy sziklához láncoltak a Nílus közepén. Csalétekül a honfitársaidnak. Hmm, kém vagy. Az oázisban bujkáltam, amikor a tieid megtámadtak. Ha nem lett volna a nagy vihar, legyőztek volna téged. Ők meghaltak. Én élek. Büszke vagy. Ha egyenként kiállhatnék veletek, bebizonyítanám, hogy van okom rá. A núbiai a társaira nézett. Hétvánság minden szavad. Az oázisban megölted a főnökünket. Bénségemre kénytelen voltam a törzsé élére állni. Engedd, hogy megmérkőzzem a legjobb harcosoddal és engedj szabadon, ha legyőzöm. Közmegy mindjányunkkal! Ne, gyáva vagy! Egy parittyakő halántékon találta szutit, és a fiatalember eszméletlenül rogyott össze. A két kolosszus párduchoz lépett. A lány kihívóan rájuk nézett, és egy tapottat sem mozdult. A két nubiai letépte a ruháját, és a kendőjét, amely a haját takarta. A következő pillanatban döbbenten hőköltek vissza. Párduc nyugodtan állt, nem takarta el sem a mellét, sem szőkefűrtű ölét, sőt, királynői tartással előrelépett. A núbiaiak földik hajoltak előtte. A harcosok egész éjszakán áttartó szertartásokkal tisztelektek a szőke istennő előtt. Párducban arra a rettentő lényre ismertek, akinek a hatalmáról az őseik meséltek. Az istennő a távoli Líbiából érkezett, ha megdühödött járványokkal, természeti csapással, éhínséggel sújtotta a népet. Hogy megbékítsék, datolyabort, parázson sült kígyót és friss fokhagymát áldoztak neki, amely hatásos ellenszer kígyómarás és csípés ellen. A núbiaiak körül táncolták a pálmakoszorús, illatos olajjal megkent párducot. elmondták hozzá az imákat, amelyek az idők ködéből hagyományozódtak rájuk. Szutiról meg is feledkeztek, hiszen nem volt már egyéb, mint ők, a szőke istennő szolgálói. Párduc tökéletesen játszotta a szerepét, és hajnalban átvette a kis csapat irányítását. Megparancsolta a felderítőknek, hogy tiárú erődjét megkerülve induljanak egy ösvényen észak felé. Legnagyobb meglepetésükre az egyiptomi katonák a falak mögött lapultak, már napok óta nem őrjáratoztak. Egy sziklás hegycsúcs lábánál a naptól és a széttől védett helyen pihenőt tartottak. Szuti párduc mellé lépett és lesegítette a horcékéről, amelyet négy buzgó legény vitt. Nem merem rádemelni emelni a tekintetem. Azt jól teszed, mert meg is nyúznának érte. Nem tűrhetem ezt a helyzetet. Arra megyünk, amerre indultunk. De nem úgy. Légy türelemmel. Nem a türelem a legfőbb erényem. Egy kis rabszolgaság megtanít majd rá. Na arra ne számíts. Senki sem menekülhet a szőke istennő hatalma elől. Szuti dühösen visszament új társaihoz. A parittyázást gyakorolta velük, és elég ügyesnek bizonyult. Néhány menetnyi birkózásból is győztesen került ki, de igazán egy íjász bemutatóval vívta ki az elismerésüket. A harcosok között barátság született. Az esti étkezés után a núbiaiak, az aranyisten nőről beszéltek, aki azért jött, hogy zenét, táncot, a szerelem játékait tanítsa nekik. Míg a mesélők megszépítették a mitoszt, két férfi félrevonult a csoporttól, tüzet gyújtott, és antilop zsírból készített enyvet olvasztott rajta. Az egyikük ecsetet mártott az enyvbe, majd alaposan bekente vele azt az ébenfa övlemezt, amelyet a másik elé tartott. Szuti ásítozva nézte egy darabig, ahogy munkálkodnak, aztán tovább indult, de a szeme sarkából észrevette, hogy valami megcsillan a sötétben. Kíváncsian visszafordult a két emberhez. Az, akinek a kezében az előbb az ecset volt, most rendkívül óvatosan egy fém lemezt helyezett a csatra. Az egyiptomi odahajolt. Nem tévedett, valóban egy aranylemezke volt az. Ezt meg honnan szerezted? A főnökünk ajándéka. És ő kitől kapta? Amikor visszatért az elveszett városból, akkor hozott onnan égszereket és ilyen lemeszkéket. – Te tudod, hogy hol van az a város? Én nem, de az öreg harcos tudja. Suti felébresztette az öreget, és lerajzoltatta vele a helyet a homokba. Aztán a tűzköré gyűjtötte a kis csapatot. Hallgassatok ide! Harci kocsizó hadnagy voltam a hadseregben. Jól bánok a nagy íjjal. Beduinok tucatjai haltak meg a kezem által, és igazságot tettem, amikor megöltem egy hitszegő tábornokot. Az országom nem volt hálás mindezért. Gazdagságra és hatalomra vágyom. Ennek a csapatnak főnökre van szüksége egy harc edzett, győztes hódítóra. Én ilyen ember vagyok. Ha követtek engem, jóra fordul a sorsotok. Szuti lelkesedése, hosszú haja, termete és tisztelt parancsoló magatartása eléggé meggyőzően hatott a núbiaiakra, de az öreg harcos közbeszólt. Megölted a főnökünket? Erősebb voltam nála. A sivatag törvénye nem kíméli a gyengéket. Nekünk kell kijelölnünk a vezetőnket. Elvezetlek titeket az elveszett városba, és megülünk mindenkit, aki szembeszáll velünk. Nincs jogod megtartani magadnak a titkot. Ha véghez visszük, amit javasolok, a mi törzsünk lesz a legtekintélyesebb Núbiában. A főnökünk egyedül ment abba a városba, mi együtt fogunk menni, és nektek is lesz aranyotok. Szuti újdonsült barátai, immár a hívei, vitatkozni kezdtek az ellenkezőkkel, de az öregnek akkora tekintéje volt az emberei között, hogy Szuti már szinte biztosnak vette a kudarcot. Ezért elkapta pár ducot, és letépte róla a ruhát. A tűz fénye aranyba borította a szőke, mesztelen testet. Látjátok! Nem fordul ellenem. Csak én lehetek a szeretője. Ha nem fogadtok el főnökötöknek, újabb vihart támaszt, és mindannyian odavesztek. Suti sorsa ismét Párduc kezében volt. Ha eltaszítaná magától, a núbiaiak tudnák, hogy az egyiptomi csak kérkedett, azonnal felkoncolnák. Mi van, ha Párducot megrészegítette, hogy istennőnek tekintik? A lány kiszabadította magát szuti karjaiból, a fekete harcosok már emelték is íjaikat és tőreiket. Nem lett volna szabad megbízni a párducban, de legalább úgy hal meg, hogy még egyszer utoljára gyönyörködhet benne. Ahogy párduc leheveredett a tűz mellé, valóban emlékeztetett a nagymacskákra, amelyről a nevét kapta. Kitárta a karját szuti felé. Gyere, hívta mosolyogva.